Ріфорд Саймок. гідний супротивник. П'ятнашники запізнювались. Може, вони чогось не зрозуміли, або виконали черговий жарт. А може, вони й зовсім не збиралися дотримуватись угоди. Капітан, поцікався генерал Лаймен Флатт, котра зараз година. Капітан Джист відірвав погляд від шахової дошки. 37.08. Посередньо галактичному, сер. І знову втупився в дошку. Сержант Конрад загнав його коня в пастку. І капітану це не подобалося. Запізнюється на 13 годин видихнув генерал. Вони, напевно, так і не зрозуміли, коли ми їх чекаємо. Ми ж пояснили їм все на пальцях, взяли їх за ручку. І твердили одне і те ж знову і знову. Поки вони не зрозуміли. Вони не могли не зрозуміти нас. Але вони дуже навіть і могли. І генералу це було відомо краще, ніж кому б то не було. П'ятнашники не розуміли до ладу майже нічого. Ідея перемир'я спантеличила їх так, ніби вони ніколи не чули, ні про які перемир'я. Пропозиція обмінятися полоненими поставила їх глухий кут. Навіть завдання узгодити час обміну зажадала виснажливих пояснень. Немо вони раніше не здогадувались, що час можна вимірювати. І не віддали елементарної математики. А раптом вони зазнали аварію, припустив капітан. Генерал пирхнув. У них... «Не буває аварій. Їх кораблі – справжнє диво, чудо, якому всі дарма. Вони ж змили нас. Просто змили. Хіба не так?» «Так точно, сер», – відгукнувся капітан. «Як на вашу думку, капітан, скільки їх кораблів ми знищили?» «Чи не більше дюжини, сер?» «Міцний противник», – проріг генерал. І, пройшовши через всю палатку, сів у крісло. Капітан майже не помилився. Точна цифра була 11. Та із тих 11 лише один був знищений, напевно. Решта, в кращому випадку, вдалося на який час вивезти з ладу. І вийшло в результаті, що загальний рахунок був 10-1 на користь п'ятнашників, якщо не гірше. Ніколи ще, зізнався собі генерал, земний флот не переживав такого жорстокого розгрому. Цілі ескадри були розвіяні в прах або бігли з полю бою і повернулися на базу в половинному складі. Кораблі бігли, але на борту не було калік, на корпусах ні подряпини. Втім, загиблі крейсери теж не піддавалися ніяким видивим руйнуванням. Вони просто-напросто зникали, не залишаючи навіть найдрібніших уламків. «Ну хіба можна здолати такого ворога?» – запитав себе генерал. «Як накажете боротися зі зброєю, яка ковтає кораблі цілком?» На далекій землі і на сотнях інших планет, що входять до складу Галактичної Федерації, тисячі вчених, денно і ночно, відклавши всі інші турботи, Працював над тим, щоб знайти захист від страшної зброї, або, принаймні, винайти щось схоже. Але шанси на успіх, хто-хто, а генерал це ясно розумів, були примарні. Не знаходилось і натяку на ключ, здатний відкрити таємницю. Це й зрозуміло, адже ті, хто постраждав від зброї п'ятнашників, зникали безслідно. Може бути, такий ключ міг би дати хто-небудь з потрапивших до них у полон. Якби не надія на розвідників мимоволі, то на його переконання не варто було б і затівати цей клопіткий обмін полоненими. Він глянув на капітана і сержанта, згорбившись над шахівницею, і на полоненого п'ятнашника, який стежив за поєдинком покликав полоненого до себе. Той підкотився, ойдаючись як пудинг. Спостерігаючи за ним, генерал знову, без всяких на те підстав, відчув дивне відчуття, ніби йому нанесли образу. П'ятнашник являв собою потішне, гротесне видовище, несумісне з поданням про войовничість. Він кругленький, Кожна його рисочка, гримаски і жест іскрилися веселищами. А одягнений, він був у непристойно струкатий наряд, скроєний і пошитий, ніби навмисний для того, щоб збурити військову людину до глибини душі. Щось ваші друзі запізнюються, зауважив генерал. А почекайте, відповів п'ятнашник голоском, схожим на свист. Доводилось уважно вслухатися в цей свист, щоб хоч щось розібрати. Генерал закликав на допомогу своє самовладання. Що толку сперечатися? Ну, а сваритися і зовсім безглуздо. Цікаво, чи зуміє він, та що там він, чи зуміє людство коли-небудь розкусити п'ятнашників. Не те, щоб... Це і справді когось займало всерйоз. Нехай би відчепилися від землян і того досить. Зачекайте, просвистів П'ятнашник. Вони прибудуть після закінчення середнього часу. Якого біса, обурувся генерал. Скільки ж ще чекати цього середнього часу? П'ятнашник відкотився назад і продовжив стежити за грою. Генерал вибрався з намету назовні. Крихітна планета виглядала ще холодніше. Пустельно і незатишно, ніж раніше. «Варто тільки придивитися», – майнула думка. «І здається, ніби ландшафт з кожною годиною стає все сумніше. Запам'ятався похмурим, став гнітючим. Мляво, безплідно». Начесто позбавна якої б то не було стратегічної або економічної цінності, планета представлялась нейтральною територією, як не можна краще, підходящою для обміну полоненими. Нейтральною, оскільки ніхто всесвіті пальцем не ворухнув би для того, щоб її захопити. Дальня зірочка, сонце планети, світилися на небі тьмяною плямою, голий чорний камінь, Простягався до горизонту, до якого було рукою подати. Крижане повітря полоснуло генерала по ніздрях точно ножем. Тут не було ні пагорбів, ні долин, і взагалі не було нічого, крім плоского, без єдиної тріщини каменю, що минає на всі боки. Не планета, а суцільний велетенський космодром. Генерал нагадав собі, що місцем зустрічі Ця планета була призначена за пропозицію П'ятнашників. І це само по собі виглядало підозрілим. Але на тогочасній стадії перемовин Земля не могла дозволити собі розкоші торгуватися по дрібницях. Він стояв, сутуливши плечі, і відчув, як по спині біжить холодок похмурих перечуттів. У міру того... Як година тягнулася за годиною, планета все виразніше нагадувала йому гігантську пастку. Ні, напевно, він помиляється. У поведінці П'ятнашників не було зовсім нічого, що виправдовувало подібні підозри. Навпаки, вони вели себе майже великодушно. Вони могли б висунути свої умови, практично будь-які умови. І Галактичній Федерації довелось Хочеш не хочеш прийняти їх земля повинна була виграти час за всяку ціну. Земля повинна була встигнути підготуватися до наступної сутички через 5 років або через 10, або скільки б їх не минуло. Однак п'ятнашники, неймовірно, але факт не висунули ніяких умов. Хоча поправив себе генерал. Ніхто не в силах здогадатися, що П'ятнашників на розумі, і який ще фокус вони задумали. У напівтемряві вимальовувався табір землян. Кілька наметів, пересувна електростанція, замерли в очікуванні космічний корабель, а біля нього маленький розвідувальний катер, той самий, на якому літав полонений П'ятнашник. Катер сам по собі як не можна краще доводив глибину прірви, що розділяє П'ятнашників і людей. Три повних дні перемовин пішли тільки на те, щоб П'ятнашники зуміли розбірливо пояснити своє бажання отримати катер і його пілота назад. Створення світу, жоден корабель у всій галактиці, не піддавався настільки ретельному обстеженню, як це крихітне суденце. Але достовірно встановити вдалося зовсім небагато. А полонений п'ятнашник, не дивлячись на шалені зусилля психологів, повідомив і того менше. Табір здавався спокійним, майже вимерлим. Двоє вартових чітко крокували взад і вперед. Всі інші були в укритті і чекали п'ятнашників, вбиваючи час хто як міг. Генерал квапливо Перетнув простір, що відділяв його від госпітального намету. Пригнувшись, ступив за поріг. За столом сиділо четверо, ліниво перекидаючись карти. Один з гравців кинув карти на стіл і підвівся. «Що чути, генерал?» Генерал привітався з ним за руку. «Повинні просимо з хвилини на хвилину. У вас все в порядку, док?» «Ми готую вже давно». Сказав психіатр. Відразу ж після прибуття забираємо хлопців сюди. Обстежуємо по всіх статтях. Наші іграшки все на ходу. Довго ми вас не затримаємо. Прекрасно. Мені б хотілося розпрощатися з цим небесним камінчиком. Якомога швидше. Не подобається мені тут. Тільки одне питання. Що таке? Як вгадати, скільки людей нам повернуть? Генерал похитав головою. Цього ми так і не з'ясували. Вони не дуже-то в ладах з цифрами. Що якщо математика зовсім не так повсюдно, як ви вчені вважаєте? У будь-якому випадку, відповів лікар покірно, зробимо все, що в наших силах. Та ні, продовжував генерал. Їх не може бути багато. Ми ж повертаємо одного єдиного п'ятнашника і один кораблик. Як по-вашому, оскільки людей вони зможуть його оцінити? Звідки, то мені знати. Слухайте, а ви впевнені, що вони взагалі прилетять? Важко бути впевненим навіть у тому, що вони нас зрозуміли, коли справа доходить до відвертої тупості. Не також вони й топі, тихо заперечив лікар. Ми опинилися нездатні засвоїти їх мову, так вони оволоділи нашою. Сам знаю, відмахнувся генерал нетерпляче. Вірніше усвідомлюю, але перемир'я. Адже скільки днів знадобилося, щоб вони хоча б віддалено зрозуміли, про що мова, і ще більше днів пішло на те щоб узгодити систему відліку часу. Їй же їй, домовитись на пальцях з дикунами кам'яного віку було б і то легше. Звичайно легше, сказав лікар. Декуни як ніяк як люди, а п'ятнашники – виксокорозвинені істоти. Їх техніка у багатьох відношеннях дасть нашій сточок вперед. Вони ж побили нас як маленьких. Та що там? Просто рознесли вщент. Добре. Нехай так, рознесли. І чому б не рознести? У них є зброя, яка нам і не снилася. Вони діяли багато ближче до своїх баз. У них не було наших проблем матеріально-технічного забезпечення. Так, вони рознесли нащент. Але дозвольте запитати. Самі-то вони здогадуються про це? Скористалися вони плодами своєї перемоги. Вони могли перебити нас до останнього. Могли нав'язати нам такі умови миру, що звели б нас на століття донизу. А замість того, відпустили нас по-доброму. Де тут логіка? Я вас питаю. Ви зіткнулися з іншою логікою? Сказав лікар. Ми стикалися з іншими інопланетянами. І завжди розуміли їх. Здебільшого... Нам вдавалося з ними порозумітися. «Ми стикалися з ними на комерційній основі», – нагадав лікар. «Труднощі, якщо були труднощі, виникали вже потім, коли ми досягали якогось початкового взаємопорозуміння. П'ятнашники єдині, хто відразу з місця в кар'єр кинулись у бій». «І невідомо навіщо», – сказав генерал. «Ми їх не чіпали. Навіть не направлялися в їхній бік. Могли пролетіти повз і зовсім їх не помітити. Хто ми такі? Вони їх гадки не мали. Виходить, їм було все одно хто. Ні з того, ні з цього вискочили спорожнечі і навалилися на нас. І те ж саме траплялося з кожним, хто потрапляв їм на дорозі. Вони нападають на будь-якого зустрічного. Просто нема такого дня» коли вони з ким-небудь не воювали, а то і з двома-трьома противниками одночасно. У них комплекс самозахисту, припустив лікар. Вони хочуть, щоб їх залишили в спокої. Домагається одного. Віднадити інших від планет, які вони облюбували для себе. Ви ж правильно сказали. Вони могли і перебити нас усіх до останнього. А може... Вони дуже вразливі. Не забувайте, ми теж раз-другий пошарпали їх. Не так нещівно, як вони нас. Але все-таки відчутно. Бьюсь об заклад. Вони нападуть на нас знову, як тільки вдасться випадок. Генерал перевів подих. Наступного разу вони не повинні застати нас ненацька. Наступного разу вони можуть і не зупинитися на півдорозі. Ми зобов'язані подолати їх». «Нелегке це завдання», – додав він про себе, – «воювати з противником, про якого майже нічого не відомо, проти зброї, про яку не знаєш абсолютно нічого. В теоріях, правда, нестачі не відчувалося, але навіть найкращі з них були, по суті, не теорії, а лише більш-менш обґрунтовані припущення». Зброя п'ятнашників могла діяти в часі, відкидаючи свої жертви назад в первозданий хаос, або переносити їх в інші виміри, або обрушувати атоми всередину себе, перетворюючи космічні кораблі в пилинки, найжахливіші пилинки, коли-небудь існувавши у Всесвіті. Достовірно було одне – кораблі не негулювалися. Ніхто не спостерігав ні спалаху, ні жару. Кораблі просто зникали, миттєво і без сліду. «Турбує мене іще одна дивина», – зауважив лікар. «Скільки раз постраждало від п'ятнашників до того, як вони накинулись на нас. Але коли ми спробували зв'язатися з ними, ми не отримали хоч якусь підтримку. Вони не стали з нами розмовляти. Відповісти і то не побажали». «Це новий для нас сектор простору», сказав генерал. «Ми тут поки ще чужі». «За логікою речей», заперечив лікар, «вони повинні б ухопитися за можливість поквитатися з п'ятнашниками». «Нічого розраховувати на союзників. Ми відповідаємо за себе самі. Нам самим і виплутуватись». Генерал нахилився, щоб вийти з намету. «Персонал» запевнив лікар. «Приступить до справи негайно ж, як прибудуть пацієнти. Попереднє заключення буде підготовлено протягом години, якщо тільки від них хоч щонебудь залишилось». «Прекрасно», – сказав генерал, і, нагнувшись, вибрався назовні. Ситуація була погана, невизначена до жаху. Якби не вміння володіти собою, Пору було б закричати від страху. «Так, хтось із полонених землян, можливо, розпові щось корисне. Але ж їх слова не можна буде прийняти на віру. Як не можна прийняти на віру те, що розповів полонений п'ятнашник?» «Цього разу», – сказав собі генерал, – «команді психологів, хочеш-не хочеш, доведеться перевершити себе». Задумано було спритно, годі казати, влаштувати полоненому П'ятнашнику в космічний вояж і з гордістю показати йому низку голих, ні на що не придатних планет. Немов вони не перлини в короні Галактичної Федерації. Спритно, якби П'ятнашники були людьми. Ніхто з людей не затіяв би сварки, не те, що війни, через планетки, які їм показали. Але п'ятнашники людьми не були. І на які планети припадуть їм до смаку. А ще залишався ризик, що ці нікчемні планети вселять полоненому думку, ніби Земля виявиться легкою здобиччю. Ні, цю головоломку не розплутати, подумав генерал. Вся ситуація протиприродна в самій своїй основі. Хоч би якими були відмінності між цивілізаціями землян і п'ятнашників, вона протиприродня все одно. І щось дике, протиприродне, намічалося тут, в цей самий момент. Він почув якийсь звук і різко повернувся, втупився в небо. З неба спускався корабель. Він був зовсім близько і йшов швидко, занадто швидко генерала перехопило дух. Але корабель вже уповільнив хід, вирівнявся і опустився за всіма правилами мистецтва за чверть милі не далі від корабля землян. Генерал кинувся бігом, потім схаменувся і перейшов на чіткий військовий крок. А люди вибиралися з наметів і будувалися в шеренгі. Над табором пролунав наказ і шеренги рушили як на параді. Генерал дозволив собі посміхнутися. Так, хлопці у нього хоч куди. Їх не застати зненацька. Якщо п'ятнашники розраховували, підкравшись нишком, привезти їх у замішання і заробити на цьому очко, то нехай подавляться. Солдати, відбиваючи крок, швидко наближалися до мети. Спід навісу Виїхала машина невідкладної допомоги і пішла за ними. Зарокатали барабани. В захололому дорізі повітрі ясно і чітко проспівали сурми. Так, сказав собі генерал Гордовито, саме таким хлопцям до снаги забезпечити цілісність Галактичної Федерації. Скільки б вона не розширювалась, саме таким по плечу охороняти мир на просторах, об'ємав тисячі кубічних світлових років. Саме таким по плечу в один прекрасний день з Божою поміччю відобразити загрозу, яку особлюють собою п'ятнашники. Воїн тепер майже не було. Космос надто великий для битв. І вже якщо в ряд і десь дійде до конфлікту, все одно є безліч шляхів уникнути війни, Обійти її по краю. Але цей загрозливий стан, як п'ятнашники, ігнорувати не можна. Настане день, не сьогодні, так завтра. І або їм, або землянам судилися зазнати повної поразки. Галактичної федерації не видати спокою, поки у неї під боком крутяться ці бестії. За спиною нього почувся тупіт. І генерал обернувся, Застіваючи на бігу мундир. Його наздоганяв капітан Джист. Порівнявшись з генералом, капітан сказав: "Отже, сер, вони нарешті прибули, із запізненням на 14 годин". Відповів генерал: "На даний момент наша задача зустріти їх якомога достойніше. А ви, капітан, ще не застибнули гудзик?" "Перепрошую, сер." Відукнувся капітан, приводячи себе в порядок. «Ну добре. Заодно поправте пагони. Акуратніше, якщо можете. Правою, лівою, раз, два». Краєм ока. Генерал зауважив, як сержант Конрад зі своїм відділенням виводить полоненого п'ятнашника. «Майже по прямій, до заданої точки. Спритно, впевнено, кращого й не побажаєш». Солдати двома паралельними рядами охопили корабель з флангів. Відкрився люк. З люка поповз трап. І генерал з задоволенням відзначив, що вони з капітаном Джістом з'являться біля підніжжя трапа майже в ту ж секунду, коли сходинки торкнуться поверхні. Це було ефектно. Це було чудово. Як якщо б він особисто розрахував всю процедуру ту найдрібніших подробиць? трап брязнувши досяг ґрунту. І по трапу неквапливо скотились три п'ятнашника. «Що за мерзена трійця?» подумав генерал. «Хоч би один надів форму або, на крайній випадок, медаль». Ледве вони спустилися вниз. Генерал взяв дипломатичну ініціативу на себе. «Вітаємо вас!» сказав він повільно. І чітко, як тільки міг, щоб його зрозуміли. П'ятнашники встали в ряд і стояли, дивлячись на нього. І він відчув себе не в своїй тарілці через вирази їхніх веселих, округлих осіб. Мабуть, ніякого іншого виразу на цих особах просто не могло б бути. Але п'ятнашники наполегливо дивилися на генерала. І він бадьоро продовжував. З великим задоволенням, Візначаю, що Земля сумлінно виконала зобов'язання, погоджені під час укладення перемир'я. Ми ще сподіваємося, що це означає початок ери. Дуже мило, перебив один з П'ятнашників. Що він мав на увазі, мова генерала або ситуацію в цілому, або просто-напросто намагався дотримуватись вічливості, визначити було важко. Генерал, не знійковівши, хотів було продовжувати, але заговорив П'ятнашник, підняв коротеньку округлу ручку і зупинив його. «Полонені прибудуть ось скоро», – просвистів він. «Хіба ви не привезли їх?» «Вони прибудуть скоро», – заявив П'ятнашник з відчутною зневагою до точності виразів. Не відводячи погляду від генерала, він помахав ручкою, що йому вірно відповідало потиску плечей. «Пастка!» – шепнув капітан генералу на вухо. «Ми поговоримо!» – запропонував п'ятнашник. «Вони щось затіяли», – попередив капітан. «Варто було поголосити готовність номер один, сер!» «Згоден», – відповів генерал. Тільки зробіть це без шуму. Ні повернувся до делегації п'ятнашників, додав. Якщо ви, джентльмени, підете за мною, я запропоную вам підкріпитися. Ради, вельми. Оголосив все той же п'ятнашник. Що таке підкріпитися? Випивка, повідомив генерал. Ні пояснив свої слова недвозначним жестом. «Випивка, добре», – відгукнувся п'ятнашник. «Випивка, це друг». «Точно», – сказав генерал. Він попрямував до намету, стримуючи крок, щоб п'ятнашники не відставали. Попутно він не без задоволення відзначив, що на цей раз капітан не забарився ні хвилини. Сержант Конрад вже вів своє відділення назад і в центрі ряду, Втягнувся полонений п'ятнашник. Зі зброї знімали чохли, і останні з прислуги земного корабля піднімалися на борт. Капітан нагнав делегацію у самого входу в намет. Все зроблено, сер!» доповів він пошибки. Прекрасно! відгукнувся генерал. Увійшовши в намет, генерал відкрив холодильну камеру і вийняв об'ємний глечик. Ось, сказав генерал, випивка яку ми виготовили для вашого співвітчизника. Він знайшов її дуже приємною на смак. Він дістав склянки, соломинки для коктейлю і відкрутив пробку, нарікаючи, що не може затиснути собі ніс. Пахло піло і як добре витримана падаль. Не хотілося навіть гадати, з яких компонентів воно складено. Хіміки землі, Сфабрикували цю рідину для бранця, який поглинав її галон за галоном стошнотною насолодою. Як тільки генерал наповнив склянки, п'ятнашники обвили їх щупальцями і втягнули соломинки в беззубий рот, скуштували частування і захоплено закотили очі. Генерал схопив склянку зі спиртним. Протягнутий капітаном, і одним ковтком спорожнив його наполовину. У наметі ставало важко дихати. Господи, подумав він, і чого тільки не доводиться виносити, щоб стати в пригоді своїй планеті і своєму народові? Спостерігаючи за п'ятнашниками, як вони коштували своє піло, він розмірковував. Який же камінь вони припасли за пазухою. Поговоримо. Так, висловився той, хто взяв на себе роль перекладача. І це могло означати практично все, що завгодно. Від поновлення переговорів до ганебної спроби вигадати час. Якщо це перемовини, то землян приперли до стіни. Йому не залишалося вибору. Доведеться вступати в перемовини. Земний флот покалічений. У П'ятнашників є їх таємнича зброя. Відновлення військових дій немислимо. Землянам необхідно виграти щонайменше років 5, ще краще 10. А якщо це пролог до атаки? Якщо планета Капкан? У нього немає іншого виходу, крім самовбивчого рішення прийняти бій, і боротися до останнього патрона. «Що так? Що так?» – усвідомив генерал. Земляни приречені. П'ятнашники відставили порожні склянки, він наповнив їх знову. «Ви проявили добре», – сказав один з п'ятнашників. «Є у вас папір і чим малювати?» «Малювати?» – перепитав генерал. «Він просить олівець», – підказав капітан. «О, так, будь ласка». Генерал дістав олівець з блокнотом і поклав їх на стіл. П'ятнашник відсунув склянку і, підбравши олівець, почав старанно малювати. З земної точки зору малюнок нагадував караколі п'ятирічного карапуза, що виводить перші в житті літери. Вони стояли й чекали, а П'ятнашник все малював. Нарешті він впорався зі своїм завданням, відклав олівець і вказав на хвилясті лінії. «Ми», – заявив він, потім вказав на інші, «зазубрані лінії», – «ви», – пояснив він генералу. Той схилився над папером, намагаючись зрозуміти, що ж мав на увазі художник. «Пане професоре» втрутився капітан. «Це схоже на схему битви». «Воно!» Гордо проголосив П'ятнашник. Він знову підняв олівець і запросив. «Дивіться!» На малюнку з'явилися нові лінії. Смішні значки. В точках і перетину, і хрести там, де бойові порядки були прорвані. Коли він закінчив, земний флот виявився розбитий розділений на три частини і звернений в панічну течу. «Це!» – дізнався генерал, відчуваючи, як у горлі кликоче гнів. «Зіткнення в секторі 17. В той день ми втратили половину нашої п'ятої скадри». «Маленька помилка!» – оголосив П'ятнашник, зробивши при цьому дивний жест. Немов просив вибачення. Потім... Вирвав з блокноту новий листок, розкреслив його на підлозі і почав малювати знову. «То слухайте», – запросив він. П'ятнашник знову позначив лінії захисту і атаки, але злегка видозмінив їх. Бойові порядки землян, якби повернулися навколо осі, роз'єдналися і перетворилися в дві паралельні лінії що хопили нападників, п'ятнашників з флангів. Ще поворот ліній і лад п'ятнашників здригнувся і розсіявся в просторі. Художник відклав олівець. «Маленький дрібниця», – повідомив він генералу і капітану. «Ви проявили добре, зробили одну точну помилку». Генерал знову наповнив склянки закликаючи на допомогу все своє самовладання. «Куди ж вони хилять?» – подумав він. Ну навіщо вони тягнуть і не викладають все навпростець? «Так краще!» – вимовив один п'ятнашник, піднімаючи свій стакан в знак того, що має на увазі піло. «Ще?» – поцікавився п'ятнашник стратег. Знову, пиручись за олівець. «Прошу!» Відповів генерал, скриплячи зубами. Прокрокував до вхідного пологу. Він виглянув з намету. Гарматні розрахунки були на своїх місцях. Цівки диму курілися під жерлами стартових двигунів. Виникла необхідність, і корабель злетить гору в одну мить. У таборі панувала напружена тиша. Генерал повернувся до столу і продовжував стежити за тим, як П'ятнашник з веселою міною читає лекцію про способи виграти бій. Листок за листком покривалися схемами, і час від часу стратег виявляв великодушність, показував, чому П'ятнашники програли сутичку, коли могли б виграти, трохи змінивши тактику. Цікаво. Проголошував він з натхненням. Дійсно цікаво, погодився генерал. Тільки одне питання. Запитуйте, дозволив П'ятнашник. Припустимо, знову почнеться війна. Чому ви впевнені, що ми не використовуємо ці знання проти вас? Але прекрасно, вигукнув П'ятнашник захоплено. Ми точно того і хочемо. «Ви воюєте добре!» – втрутився інший п'ятнашник. «Однак трошки грубо. Наступного разу навчитись краще!» «Грубо!» – розлютувався генерал. «Занадто різко, сер! Немає потреби бити по кораблям! Трах! Трах!» Зовні гримнув залп, потім ще і ще, а потім гуркіт гармат! Потонув басовито приголошуму реві безлічі корабельних двигунів. Генерал в один стрибок опинився біля входу і проторанив його наскрізь, не спромігшись відігнути полог. Кашкет злетів у нього з голови, і він похитнувся, ледь не втративши рівноваги. А задерши голову, побачив, як вони наближаються, ескадра за ескадрою, розцвітаючи. Темряві, спалахами вихлопів. «Припинити вогонь! закричав він, без мозки, недотепи! Припиніть вогонь! Але кричати не було потреби. Гармати замовкли самі по собі. Кораблі наближалися до табору у бездоганному похідному строю. Потім вони пролетіли над табором і грім їх двигунів. Здавалося, підняв намети і потряс дощенту скелі, де ці намети стояли. А потім, зімкнутими рядами, кораблі знову пішли на підйом. Все ж, з тією ж бездоганною точністю, виконуючи статутний маневр перед м'якою посадкою. Генерал заумер як укопаний. Вітер куйовдив його сіро-сталеве волосся. І в горлі стискувалась непрохана грудка. Гордість за своїх і подяку до чужих. Хтось торкнув його за лікоть. «Полонені!» – оголосив П'ятнашник. «Я ж казав вам так і так». Генерал спробував відповісти, але слова відмовлялися коритися. Він прокотнув клубок і зробив нову спробу. «Ми нічогісінько не розуміємо». Сказав він У вас не було наших берушок Сказав П'ятнашник Тому ви і воювали настільки грубо Ми не винні Відповів генерал Ми ж не знали Ми ніколи ще не воювали Такими маневрами Ми дамо вам берушки Заявив П'ятнашник Наступного разу Ми зіграємо як треба «Будуть берушки. У вас вийде краще. Нам легше дати, ніж втрачати». «Не дивно», – подумав генерал, – «що вони не чули про перемир'я. Не дивно, що були повалені, вздивувані пропозицію про перемовини і обмін полоненими. Які справді перемовини потрібні зазвичай для того, щоб вам повернули фігури і пішаки, завойовані в грі?» І не дивно, що у інших інопланетян ідея колективно обрушитись на П'ятнашників викликала лише скорботу і неприязнь. «Вони вели себе неспортивно», – сказав генерал Голос. «Могли б попередити нас, а може вони звикли до правил гри з незапам'ятних часів. Тепер він зрозумів, чому П'ятнашники вибрали саме цю планету». На ній вистачило місця для посадки всім кораблям. Він стояв і дивився, як ескадри опускаються на скельний ґрунт в клубах рожевого полум'я. Спробував перерахувати їх, але збився, хоча він і без ліку знав, що землі повернули всі втрачені кораблі, всі до єдиного. «Ми дамо вам берушки», – продовжував П'ятнашник. «Навчимо». Як звертатися? Управляти просто. Ніяких каліцтв. Ні людям, ні кораблям. Але ж це, сказав собі генерал, щось більше, ніж дурна гра. Та й дурна, чи якщо вдуматись в історичні та культурні корені, філософські погляди, які сплелися в ній, одне можна стверджувати з упевненістю. Це багато краще, ніж вести справжні війни. Втім, з берушками усім війнам прийде кінець. Ті дрібні війни, що ще залишалися, будуть припинені раз і назавжди. Відтепер немає потреби долати ворога в бою. Навіщо, якщо будь-якого ворога можна просто забрати? Будемо ще воювати, запитав П'ятнашних з тривогою. Звичайно, вигукнув генерал. У будь-який час, як тільки побажаєте. А що, ми справді такий хороший противник, як ви сказали? Чи не найкращий? Відгукнувся П'ятнашник щирою прямотою. Найкращого ми ще не зустрічали. Грайте більше, станете ще кращими. Генерал посміхнувся. «Ну, в точності, сержант і капітан зі своїми вічними шахами», – подумав він. Повернувшись до п'ятнашника, він поплескав його по плечу. «Пішли в намет», – запропонував генерал. «Там ще залишилось дещо, Глечико. Навіщо ж добру пропадати?»